Мартин, брат Юра, з сестрою не цяцькався. Він лупив її коли і як хотів. Марта ввечері жавілась батькам, а ті у свою чергу сікли Юру грубим армійським ременем. Деколи Юра навпаки захищав нас і наш велосипед від чужосемних нападників. Коли він був поруч, я завжди мовчала і сором'язливо червоніла. Улюбленою нашою забавкою була гра в кота і мишу в Мартині дитячій кімнаті. Кімната зовсім крихітна, але вночі... Коли за планом вимикали електроенергію, перспективи кімнати розширювались до стола антресоли і підвіконників. Юра зав'язував собі очі шарфом, а ми з Мартою плескали йому перед лицем і розбігались. Якщо Марта на столі, то я на антресолі або на дивані, або під, або в серванті, або на підлозі за дверима. Юра колекціонував пачки від цигарет, грав на гітарі і бавився в татуювання. Це йому належало велике ноу-хау усіх часів і народів – розігрівати вермішель на батареї. У Юри і Марти, відколи я їх знаю, завжди був пес-топік. Кожного разу інший, але з тією самою кличкою. Першого топіка, короткого і товстого, розірвали дворняги. Цей топік ненавидів п'яних і був славетним мастаком запліднювати навколишніх сук. Не мало значення, чи господарі сук цього хотіли, чи ні, чи самі цю, суки цього хотіли. Топік примудрявся зробити свою справу миттєво за кілька секунд господаревого і сучого позіхання. Другий топік був вищим, значно породистішим, але дурнішим. Він трагічно загинув під колесами тролейбуса, так і не дотягнувши до зрілості. Третій топік втік у село Говчинці за 10 кілометрів від міста, бо його невеликовною пристрастю було душити курей. «Ти така старанна, – казала мені деколи, – «Юра, коли Марта, надовго засідала в туалеті. Вона дуже любила годинами сидіти в туалеті, і я так ніколи й не дізналася, що вона насправді там робила. Ти дуже старанна, ти завжди на своїй волні». Я червоніла й скромно опускала погляд. Думала, що Юра робив мені комплімент. Марта постійно вигадувала якісь афери. Я досі дивуюся, як ми з нею не потрапили в дитячу кімнату міліції. Пережита астматична хвороба вплинула на Марту так, що вона кожен день проживала як останній і нічого, абсолютно нічого не боялась. Пунктом наших афер найчастіше ставав двоповерховий дитячий магазин «Барвінок». У «Барвінку» ми з Мартою проводили всі вихідні. Цей «Барвінок» якраз переживав епоху найбільшої слави і переповнених прилавків. В ньому продавалось все, чого могла забажати невибаглива душа пострадянської дитини. Через рік чи два «Барвінок» раптово спорожнів, а на прилавках залишився один пластилін і загальні зошити з чорного паперу, на титульній сторінці яких так і писалось «Зошит загальний». Занепад Барвінку всі переживали як особистий траур. А тим часом Марта з самого ранку прибігала до мене таємниче та ретогрила. «Ти бачила, що в Барвінку з'явилося?» «Що?» «Пупсик з комплектом одяжок. Ідемо, купимо. В мене немає грошей». «А що, мама не дасть?» «Мами немає, та й не дасть». «То вкради, хіба ти не знаєш, де мама ховає гроші? Не знаю». «Але я знала, у серванті, у новій каструлі для перших страв». Марта захоплено бігла купувати пупсика і залишала мене сам на сам зі совістю. «Я ніколи нічого батьків не крала, мені легше було добитись свого легальним шляхом, за допомогою ниття, постійного нагадування і, на крайній випадок, плачем та істериками». «Але цього разу батьків не було вдома. Спокусливий пупсик лежав на прилавку «Барвінка». І за ним вже шикувались в чергу натовпи нетерплячих дітей з усього району. Я трохи помучилася, взяла з серванту гроші і побігла наздоганяти Мартом. Пупсик справді того вартував чудовий пупсик, а ще чудовішим був комплект його вбрань, хустинки різних кольорів із різної матерії, шапочки, сорочечки, конвертики для прогулянок на вулиці, словом або будь який прокаприз молодої мами. У Марти свій пупсик і свій комплект, а в мене свій. Ми поскладали пупсиків на підлозі, у вітальні, обгородили межі їхньої домівки книжками, одягали пупсиків, перевдягали, розтягали, одружували і розлучали. Аж поки не виявилось, що комплект Мартаних одягів відрізнявся від мого. «Виходить, що всі комплекти з одяжками різні», – прозріла Марта. «Якби ми купили ще одного пупсика, то мали б вдвічі більше різної одежі». «А нащо нам ще один пупсик?» «Зайвий пупсик ніколи не завадить, а одягів нам не вистачає, хіба ти не бачиш?» Мені вистачає. Не знаю як тобі, а мені вистачає. Ідемо купимо ще по пупсику. Марто не треба. Треба. Знаєш, як тоді буде гарно. Скільки буде різних шапочок і розпашонок.